А за часів нашої казочки, пам'ятаєш, ми починали з нерозмінного п'ятачка, обігу купців нікуди не поспішав. Їхні товари пливли баржами по великих і менших річках, тяглися битим шляхом, їхали возами по неозорих степах. Іноді дещо траплялося відправити поїздами, але залізниць було небагато і товари все одно гальмували там, де дорога закінчувалася. Правний купець тоді робив п'ять-шість обігів капіталу за рік. А в нерозмінного п'ятака який час обігу? Тільки витягни, обміняй і маєш прибуток. П'ять копійок – це, звичайно, дріб'язок, але яка швидкість обігу. Тож, заздрячи цій швидкості, зітхали купці, о, щоб то мені такого п'ятачка. Що таке місткість ринку? Монополія та конкуренція. Вам цікаво, що було далі з нашим бізнесменом, котрий шив торбинки. Адже якщо б його справи і надалі йшли так само вдало, то десь через півмісяця капітал його перевищив би мільярд, а ще через півмісяця – трильйон. Таким робом через рік він купив би собі цілу Європу з Америкою, а відтак ще й Японію на додачу. За модні торбинки. А вже ж так не буває. По-перше, тому що такі сумки потрібні тільки дівчатам, бай не всім. Деякі, не озираючись на моду, ходитимуть зранцями. Перерахуємо усіх дівчат-модниць. Тих, що мешкають далеченько від Києва, відкинемо. Туди торбинки довести дорожче, аніж там пошити. Потім відкинемо тих, хто купив би собі модну сумку, але грошей мама не дає. Виходить важлива величина – число потенційних покупців Помножимо цю кількість на ціну торбинки Маємо другу важливу величину – місткість ринку Місткість ринку – це гроші, які можна отримати за товар, якщо продати його всім, хто бажає його придбати Місткість ринку шкільних торбинок не дозволяла заробляти на них трильйони Однак дівчат тільки в нашій країні чимало. Отож славнозвісний герой-бізнесмен міг би ще довго перекроювати рушники на торбинки, але вийшло по-іншому. Багато хто взявся шити торбинки із ряднини, вельвету, дерюги та джинсової тканини, з мідними гудзиками, шкіряними дармовисами, з поворозочками та гаптуванням і повноводий потік дівчат-покупців якось одразу розтікся багатьма маленькими струмочками. Наш герой боровся, він змінив фасон торбинки, зробив її ошатнішою, але попит продовжував падати. Обіг уповільнився, і бізнесмен використав останній спосіб. Він різко знизив ціни. Сумки, які три тижні тому розбирали по 10 карбованців, почали коштувати 2 карбованці, а потім і півтора. Товар з дуже вигідного перетворився на просто вигідний, а потім на звичайний. Загалом, якщо перший мільйон він заробив за 13 днів, то другий – лише за півроку. Чому ж так вийшло? Перші 13 днів тільки наш герой робив сумки для школярок. Він був так званим монополістом. Монополія – ситуація, коли хтось один випускає який-небудь товар. Звичайно, і в той час було багато швейних фабрик, які також могли б шити торбинки, але ці фабрики були державними, отже порядки на них були такими, що потрібні були роки, аби започаткувати виробництво будь-якого нового виробу. Такий дріб'язок, як нова мода на шкільні торбинки, вони просто не помітили. Проте помітили інші, такі ж, як і наш бізнесмен, і також почали шити сумки. Так закінчилася монополія і почалась. Конкуренція. Конкуренція – ситуація, коли багато різних виробників випускають одні й ті ж самі товари і змушені змагатися за покупця. Таким чином гроші, які наш герой отримував один, розмазалися на всю ораву конкурентів. За півроку мода знову змінилася. Дівчата почали ходити до школи з симпатичними шкіряними теками, і торбинки з тканини зникли з ринку так само раптово, як і з'явились. Хто знає, що далі було з нашим бізнесменом? Шиє він інші речі, чи займається чимось ще? Певно, справи в нього йдуть непогано, адже він має те, що німці називають «правильний ніс».